Шеклі. вторгнення на світанку. Ця система налічила 11 планет. Але Ділон вже з'ясував, що на планетах зовнішнього кільця взагалі не було життя. На четвертій від сонця вона тільки зароджувалася, на третій, ймовірно, незабаром з'явиться. І лише на другій, блакитній кульці з єдиним місяцем, він нарешті знайшов розумних істот. Туди-то Ділон і направив свій корабель. Він підібрався до планети, під покровом темряви прослизнув крізь атмосферу, прошив щільний шар дощових хмар, сам більше схожий на хмарку, та здійснив посадку з тим гарячковим мітушінням, яке з головою видає землянина. Коли корабель нарешті приземлився, до світанку залишалася ще ціла година. Це та хвилина, коли життю неважливо, яка планета його породила. Все завмирає і створене втрачає пильність. Приблизно так говорив його батько перед тим, як Ділон покинув землю. Вторгнення на світанку було головним тактичним прийомом землян, досконало розроблено для того, щоб з найбільшим успіхом захоплювати інші світи. «Однак всі знання не застрахують від помилок», – нагадав йому батько, «коли маєш справу з таким непередбачуваним явищем, як розум». Зробивши цю заяву, старий повчально кивнув і продовжив. «Пам'ятай, ти можеш перехитрити метеорит, передбачити льодовиковий період, передбачити народження нової зірки. Але що, власне, ти знаєш про цих незбагненних і мінливих істот, які мають розум?» «Не дуже багато», – зізнався Ділон, «але він вірив в свою молодість» напір і спритність, і довіряв унікальній техніці нападу, розробленій на Землі. За допомогою мистецтва вторгнення землянин міг пробити собі шлях до самої вершини, в будь-яких обставинах чужих і ворожих. Ділуна з Пелюшок вчили, що життя – це безперервна боротьба. Він усвідомив, що галактика величезна і небезпечна та складається в основному з порожнечі і розпечених зірок. Але часом зустрічаються і планети, а на планетах розумні істоти. Дуже різні по вигляду і розмірам, але так само ненавидять все, що не схоже на них. Будь-яке співробітництво між расами виключено, і життя серед них вимагало від землянина граничної майстерності, витримки і винахідливості. Але навіть маючи все це, виживання неможливо без руйнівної техніки, створеної земними вченими. Ділон був здібним учнем, готовим на все. Він був затятим прихильником виходу, і нарешті, подібно мільйонам молодих людей до нього, отримав власний космічний корабель. Та вирушив в пошук, назавжди покинувши маленьку перенаселену землю. І ось нарешті він зустрів свою долю. Корабель сів в джунглях, неподалік від села з хатинами, критими очеретом. Він зник в густих заростях. Ділон нетерпляче чекав, поки світанок не пофарбував небо в білий колір з ледь помітним рожевим відтінком. Ніхто не оголосив на нього полювання, ще не посипалися бомби, ще не понеслися ракети. Треба вважати, що його прибуття не помітили. До того, як Сонце планети з'явилося над горизонтом, Ділон провів необхідні аналізи. Він визначив склад атмосфери, силу тяжіння, оцінив енергію і спектр сонячного випромінювання, і тоскно похитав головою. Планета, подібна до більшості планет галактиці, була навряд чи придатна для земної форми життя. У нього в запасі приблизно година, за яку він і повинен завершити вторгнення. Ділон натиснув на кнопку самоліквідації і швидко покинув кабіну. Через хвилину корабель за його спиною перетворився на попіл, підхоплений ранковим вітрецем і розвійний по всіх джунглях. Відрізавши шлях назад, Ділон попрямував до села чужинців. Підійшовши ближче, він побачив, що хатини місцевих жителів складені з дерева, очерету і тесаних вручну каменів. Будівлі здавалися досить міцними і явно підходили для тутешнього клімату. Доріг не було і в помині, тільки стежки, що петляють крізь джунглі. Ні силових установок, ні фабрик. Цивілізація раннього періоду, вирішив Ділон. Завоювати таку нічого не варто. Ділон впевнено рушив вперед і тут же наткнувся на тубільця. Обидва втупились один на одного. Житель планети виявився двоногим, але з ростом значно перевищував землянина. І мав добре розвинений череп. Носив він лише просту пов'язку на стегнах. З-під сірої вовни виднілася світло-коричнева шкіра. Чужинець не виявив ані найменшого переляку. «Іртай!» – сказала істота, що Ділон визначив як вигук подиву. Похапцем, озирнувшись на всі боки, Ділон нікого більше не помітив і вирішив, що цей абориген виявив його випадково. Він злегка напружився і зігнув ноги в колінах. «Кталтай а!» Ділон стрибнув. Чужинець спробував ухилитися. Але Ділон як кішка зігнувся в польоті, і міцно вцепився в руку тубільця. Більшого не було й потрібно. Фізичний контакт встановлений, а інше вже дрібниці. Кілька століть тому зліт народжуваності різко збільшив населення Землі. Але жодна з тисячі планет не годилася для людини. Пропонувалися можливі варіанти, наприклад, зміна чужого середовища і створення земних умов, або біологічну зміну самої людини, його підгонка під нові умови узяв гору третій шлях. Він полягав у величезній пластичності психіки, властивій всім розумним расам. Землян з дитинства навчали мистецтву вторгнення в чужу свідомість. З такою здатністю землянин міг жити на будь-якій планеті, просто займаючи мозок одного з її мешканців, що містить до того ще й потрібну інформацію. Вроджена звичка до суперництва, відшліфована навчанням агресивність, були надійним гарантом того, що в сутичці за тіло чужим розумом землянин виявиться переможцем. У перший момент Ділон відчув глибокий жаль з приводу загибелі власного тіла, яке слід було знищити негайно, щоб не залишалося ніяких слідів. Тільки він і його носій повинні знати, що місце зайнято загарбником. А в кінцевому підсумку знати про це буде лише хтось один. І тепер, втілившись в розум чужака, Ділон цілком зосередився на майбутній сутичці. Бар'єри руйнувалися один за іншим у міру просування до центру, в якому мешкало «Я є я». Коли він візьме і цю цитадель, витіснивши мешкаючу там особистість, тіло буде повністю належати йому. Поспіхом споруджуються загородження, яке руйнується під стрімким натиском Ділона. Якийсь час... Він думав, що вже перший штурм призведе до перемоги, і раптом втратив напрямок, заблукавши в нечіткій, безформній імлі, що оповила нелюдську свідомість чужинця. Тубілиць оговтався після шоку, Ділон відчув повільно зростаючу силу опору. Здається, йому належить справжня битва. На території свідомості чужака почалися перемовини. «Хто ти?» «Едвард Ділан з планети Земля, а ти...» «Арек, ми кличемо наш світ Кегра. Що тобі потрібно тут, Ділан?» «Трошки життєвого простору, Арек», – посміхаючись, сказав Ділан. «І ти можеш мені його дати. «Будь я проклятий, провалю з мого мозку». «Не можу», – заперечив Ділан. «Тепер уже нікуди». «Розумію», – задумався Арек. «Погані справи, але тебе сюди не запрошували». І щось підсказує мені, що ти хочеш куди більше, ніж трохи життєвого простору. Тобі потрібно все, чи не так? Так, погодився Ділон. Я повинен мати контроль над усім, іншого виходу немає. Але якщо ти не станеш чинити опір, я, можливо, залишу містечко і для тебе. Хоча це й не прийнято. Не прийнято? Звичайно, підтвердив Ділон. Різні раси не можуть співіснувати. Такий закон природи. Найсильніший виживає слабшого, але я можу спробувати, хоча б якийсь час. Не роби мені поблажок, – сказав Арек і розірвав контакт. Сіра і мла обернулася густою чорнотою, і Ділон в очікуванні майбутньої сутички відчув перші ознаки сумнівів з приводу власного безумовного успіху. Арек здавався істотою на низькому рівні розвитку, але опанував ситуацію сходу, Пристосувався до неї і тепер був готовий до боротьби. Можливо, він не такий вже й небезпечний, але все може бути. Що ж це за істота? Ділон стояв на кам'янистому пагорбі, в оточенні зазубраних скель. вдалині в серпанку віднівся ланцюг високих блакитних гір. В очі було сонце, сліпуче й гаряче. По схилу пагорба, в напрямку Ділона, повзла чорна пляма. Ділон відіпнув ногою камінь з дороги і став чекати, поки пляма не прийме якихось більш-менш конкретних обрисів. Так створювався образ ментальної битви, де думки знаходять матеріальні форми, а ідеї втілюються в відчутні предмети. Пляма перетворилася в кеграніна. Він раптово навис над Ділоном, величезний, з напруженими м'язами, озброєний мечем і кінжалом. Ділон відступив, Уникнувши першого удару, сутичка відбувалася в пізнаваному, а отже – в підконтрольному образі. Чужинці зазвичай викликали образ ідеального представника своєї раси з перебільшеними атрибутами могутності. Образ створювався незмінно грізним, що лякає, непереможним, але зазвичай саме тут і крилася внутрішня вада. Ділон вирішив ризикнути, зігравши на цьому. Кегранін зробив випад. Ділон ухилився, впавши на землю, і несподівано вдарив Кеграніна обома ногами. Кегранін спробував відскочити, але виявився занадто повільним. Черевок Ділона з силою врізався йому в живіт. Тріумфуючи, Ділон кинувся вперед. Він зрозумів, що зробив правильний хід. Увернувшись від меча, Ділон зробив помилковий випад. Кегранін попався на вудку, на мить розкрившись, і Ділон двома точними ударами Ребром долоні зламав противнику шию. Кегранін звалився, струснувши землю. Ділон спостерігав з його агонією, з деякою часткою співчуття. Ідеальний образ бійця у всіх раз був солідніше реального прототипу. сильнішим, відважнішим, вправнішим. І в цьому була його слабкість. Він опинявся занадто громіздким і неповоротким свої грандіозні величі. Для картинки це, звичайно, чудово. Проте для бойової машини Ахілесова п'ята. Мертвий гігант зник. Ділон вже вирішив, що перемога залишилася за ним, і як раптом почув за спиною гарчання. Обернувшись, він побачив довге, схоже на пантеру, чорну присадкову тварину, з притиснутими вухами і вискаленими іклами. Значить, у Арека ще залишилися резерви. Однак Ділон знав, скільки енергії забирає психологічна битва Через деякий час сили чужака остаточно вичерпаються, і тоді Ділон, піднявши з землі менш гіганта, почав відступати, поки не вперся спиною високий валун. Пантера йшла прямо на Ділона, однак його позиція пропонувала звірові спочатку перестрибнути огорожу, утворену валунами в половину людського зросту. Сонце світило Ділону прямо в очі. Легкий вітерець жбурляв жмені піску в обличчя. Коли пантера стрибнула, Ділон з розмаху рубанув її мечем, і звір впав на каміння. Кілька довгих годин поспіль Ділон раз по раз знищував строкату компанію кегранських тварюк, розправляючись з ними так, як бився б із земними тваринами. З носорогом, або принаймні дуже схожим звіром, він впорався легко, незважаючи на значні розміри і швидкість тварини. Ділон заманив звіра до краю скелі, і той упав у прірву. Кобра виявилась куди небезпечніша, і ледь не плюнула йому отрутою в очі, перш ніж Ділон розрубав її надвоє. Горила була сильна і надзвичайно рухлива, але їй так і не вдалося накласти свої волохаті лапи на людину. Ділон спритно ухиляючись і роблячи випади, як фехтувальник, буквально заколов її мечем. Броньований тиранозавр поводився вельми наполегливо, і Ділону довелося влаштувати цілий камнепад, який поховав ящера. Ділон давно втратив лік сутичок. Проте врешті-решт, з мереживою від головою і зазубреним осколком меча, він залишився один. «Досить, Ділон!» – почувся голос Арека. «Ти нічого не маєш!» – крізь пересохлі до чорноти губи просипів Ділон. «Ти не зможеш продовжувати нескінченно, Арек!» Є межа навіть твоєї життєздатності Ти думаєш? Перепитав Арек Тобі недовго залишилося Заявив Ділон Намагаючись продемонструвати впевненість в собі Яку, однак, вже не відчував Чому б не проявити розсудливість? Я залишу тобі трохи місця, обіцяю Я, знаєш, я навіть відчуваю до тебе деяку повагу Дякую, Ділон, відповів Арек це взаємно. Так що, якщо ти визнаєш поразку... Ні! Заявив Ділон. Умови ставлю я. Ну гаразд. Сказав Арек. Ти сам напросився на неприємності. Так давай їх сюди. Пробурмотів Ділон. Кам'янистий пагорб миттєво зник. Ділон стояв по коліна в сірому болоті. З моху і стоячої води піднімалися ряди гігантських сучкуватих дерев. Білувати як риб'яче чи черево, лілії розгойдувалися і тремтіли, незважаючи на повне безвітря. Над водою, чіпляючись за грубу кору дерев, висів щільний білий туман. Навкруги не лунало ні звуку, хоча Ділон і відчував, що було тільки кипіло життя. Повільно оглядаючись, він відчікував, вдихаючи заткле повітря, сморід розкладених рослин і переставляв ноги в клейкі рідині. І тут до нього дійшло. Адже на Кегрі немає боліт. Він відчував це з тією внутрішньою певніністю, яку кожен землянин відчував в чужих світах. До того ж зараз і сила тяжіння інша, і склад атмосфери інший, навіть бруд під ногами не такий, як на Кегрі. Думки ми готіли так швидко, що він не встигав їх як слід проаналізувати. Невже Кегрянин? «Освоїв космічні перельоти. Неможливо. Тоді як же Арек міг так добре знати чужу планету? Чув про неї? Або це плід його фантазії? Такий реальний?» Йому в потилицю уперся чийсь важкий погляд. Атака застала замисленого діло на зненацька. Він спробував зрушити з місця, але ноги загрузли в багнюці. З одного з навислих над головою дерев звалилася важка гілка – Ділон раптом помітив, що дерева розгойдуються і тріщать. Єлки гнулися донизу, скрипіли і, відламуючись, дощем сипалися на нього. Але ж було повне безвітря. Збентежений, Ділон продирався крізь багно, прагнучи відшукати твердий ґрунт і місце, де не було дерев. Але величезні стовбури піднімалися з води всюди, та й острівця землі болоті теж не знаходилося. Ураган з гілок посипався, і Ділон брів, закривши голову руками. Він жадав битися, хоч з кимось живим, але навколо було лише одне стояче болото. «Виходь!» – закричав Ділон. Щось вдарило його під коліна, і він гепнувся в тину. На силу піднявшись, і звалився знову. І тут ледь не втратив свідомість. Ділон побачив укриття. Він добрів до величезного дерева і вчепився в моховите коріння. Їлки злібно розгойдувалися і тріщали, але дерево не могло дотягтися до нього. Врешті-решт він у безпеці. Він ще не встиг зрадіти, як жахом помітив, що ростучі біля основи дерева лілії довгими стеблами обвили його щеколотки. Він спробував вирватися з гнучких мереж, однак стебла, обтягнувши ноги немов білі змії, Затягувалися все тугіше. Різким рухом Ділон обірвав їх і пішов геть від оманливого укриття. «Бийся зі мною!» – вимагав Ділон. Жодної відповіді. Довгі стебла лілій, здригаючись немов від жадання, знову потягнулися до нього. Над головою заплескали крила болотної нечисті, відчувши близьку розв'язку. Ділон похитнувся і раптом відчув, Якщось щось тепле і слизьке, торкнулося його щиколотки. А ось тепер він знав, що робити. Знадобилося лише мить, щоб до нього повернулася колишня впевненість. Головою вперед Ділон пірнув в каламутну зелену воду. І тут же болото заспокоїлося. Величезні стовбери завмерли на тлі грифельного неба. Лілії зблякли, білий туман нерухомо завис над болотом огорнувши шорсткі стовбори дерев, а птиці беззвучно пішли вгору. Якийсь час на поверхні води лопалися бульбашки, але потім зникли й вони. З глибокими подряпинами на шиї і спині Ділон винирнув на поверхню, стискаючи в руках без форму напівпрозору істоту – господаря болота. На силу діставшись до дерева, Ділон з розмаху гепнув ослаблену істоту об стовбур, добиваючи її та стомлено сів на корені. Ніколи раніше він не був настільки виснажений сутичкою, і не відчував себе так погано. І ніколи раніше він не сумнівався в необхідності нескінченної боротьби. Навіщо все це, якщо життя займає лише незначну клітку на величезній карті буття? Хіба можна порівняти коротку мить його існування з ходом планет або величним севом сонць? Ділон був вражений власною безсоромністю. Та чи можна з такою впертістю чіплятися за життя? Тепла, затишна вода досягла грудей. «Життя», – сонно сказав собі Ділон, – «є що інше, як просто свербіш на шкірі. Не життя, паразит матерії». Оцінюючи кількісно, – говорив він сам собі, – «коли вода досягла шиї, що означає нікчемні життя в порівнянні з незмірним нежиттям. Якщо нежиття природне, думав він, занурюючись у воду по підборіддя, то життя свого роду хвороба. Саме здорове в ній – це очікування смерті. Думка про смерть здавалася приємною в той момент, коли вода пестила його губи. Боротьба змінюється відпочинком, хвороба – зціленням. Так легко поринути вниз, де чекає забуття. Ось і славно, — прошепотів Ділон, підтягуючи голову до колін. Ти добре потрудився, Арек. Може, й ти втомився. Може, від тебе не залишилося нічого, крім слабкої емоції. Стало темно, і в темряві, що що нагадувала Ділона в мініатюрі, обняла його за плечі і прийнялася нашіптувати прямо в вухо. Є речі гірше смерті, сказала його подоба. Є речі, з якими жодна жива істота не може жити. Це знання провини, приховане в глибинах свідомості, огидне і ненависне, але знання, від якого нікуди не дітися. Смерть краще за це знання ділан. Вона стає даром, останньою надією, до неї взиває. А інші пройдисвіти спеціально укладаються на смертне ложе щоб залучити її, коли виникає потреба зазирнути глибше в самого себе. Ділон не бажав слухати порадника, так схожого на нього самого. Проте мініатюра вчепилася йому в плечі і, вказуючи, тиснула пальцем. І Ділон побачив, як в темряві, згущуючись, народжується щось дивно знайоме. «Тільки не це, Ділон», – благав двійник. «Будь ласка, тільки не це. Вибери смерть». «Будь відважним! Головне, померти в потрібний час!» Ділон все більше впізнавав образ, здригнувся від дикого, неймовірного жаху. У кошмарному образі крилися знання, які випливають з темних глибин. Таємне знання своєї провини за все, про що він коли-небудь думав і що робив. «Скоріше, Ділон!» – кричав його двійник. «Будь сильним! Будь сміливим! Будь правдивим!» «Помри! Поки ще не знаєш, хто ти насправді!» І Ділону дійсно захотілося померти. Зітхнувши величезного полегшення, він почав вивільнятися з обіймів двійника, щоб дозволити своїй суті вислизнути в небуття. І не зміг. «Допоможи мені!» – закричав він. «Не можу!» – відповіла копія. «Ти повинен зробити це сам!» Ділон спробував знову. Знання було вже поруч. Ділон просив смерті, благав про неї, але не міг дозволити собі померти. Залишалося одне. Зібравши рештки сил, Ділон відчайдушно кинувся назустріч кризі, що насувалася. І та зникла. А через мить Ділон усвідомив, що битва закінчена. Він на самоті стояв на завойованій території. Незважаючи ні на що, він переміг. Біля його ніг лежала покинута цитадель що чекає нового володаря. Ділон відчув приплив поваги до Арика. Славний був суперник, гідний супротивник. Можливо, він і поступиться Арику трохи життєвого простору, якщо той не спробує. Дуже люб'язно з того боку, Ділон, загримів голос. Ділон не встиг відреагувати. Він потрапив в такий могутній вихор, що будь-яка думка про опір здавалася безглуздою. Тільки тепер, Ділон усвідомив справжню міць розуму Кеграніна. «Ти все зробив просто здорово, Ділон», – сказав Арек. «Тобі не слід соромитися боротьби, яку ти програв». «Так у мене не було жодного шансу», – запитав Ділон. «Ні, не було», – мияко відповів Арек. «Ти, як і більшість представників юних рас, вважаєш свій земний метод торгнення унікальним. Однак Кегра – стародавній світ. І за час свого існування ми піддавалися вторгненню безліч разів, як фізично, так і ментально. Тому нам це не в новинку. «Ти грав зі мною», – вигукнув Ділон. «Я хотів з'ясувати, що ви себе представляєте», – пояснив Арек. «Ти, мабуть, зараз лопнеш від самовдоволення. Для тебе це була всього-навсього гра. Гаразд, тепер давай її завершимо». «Що ти маєш на увазі?» «Вбий мене!» «Навіщо?» – поцікавився Арек. «Потім. А що? Власне, тобі залишається. Чому у мене повинна бути інша доля, ніж у інших?» «Ти зустрівся з деякими із інших, Ділон. Ти бився з ейтанами, що мешкали на своїй болотистій планеті до того, як відправитися в подорож. А твій вкрадливий двійник – це Оолемрік, який прибув сюди зовсім недавно» і всі вони спочатку були дуже схожі на тебе, так само рвалися в бій. І... Ми взяли їх, звільнивши місце, і стали значно багатшими. Разом ми щось набагато більше, ніж ті слабкі створіння, що існували поодинці. Ви живете всі разом? Прошепотів Ділон. У твоєму тілі? Звісно. Хороші тіла в галактиці рідкість, та й відповідних місць для життя не так вже й багато. «Ділон познайомся з моїми партнерами». І Ділон знову побачив аморфну істоту і покритого голускою Оолембріка, і ще дюжину інших. «Але такого просто не може бути», – вигукнув Ділон. «Чужі, один одному раси не можуть жити разом. Життя – це вічна боротьба. У цьому основний закон природи». «Додай, властивий юним расам», – пояснив Арек. Ми давно відкрили, що співпраця означає виживання для всіх, причому набагато успішніша. Скоро ти сам в цьому переконаєшся. Ласкаво просимо в нашу конфедерацію, Ділон все ще приголомшений, вступив Цитадель.